5. Régóta a legjobb reggeli után, amit Krisz már hosszú ideje nem evett, Lexa ismét körbevezette a családot a városban, és bemutatta őket különböző városlakóknak. A többségük bányászfeleség volt, akikkel megismerkedtek, akiknek a férje napközben a kupolán kívül kvadromított bányászott. Megismertek több olyan embert is, akik más és más feladatot végeztek az óestén belül. Nem sokkal 12 óra után ebédre pattogatott kukoricát és gyümölcsöt ettek, majd ellátogattak egy moziba. Lexa magukra hagyta őket a moziban, amint elkezdődött a film, arra hivatkozva, hogy sürgős teendője van még aznap, Emma bemászott az apja ölébe, és szinte azonnal elaludt, annak ellenére, hogy előző nap és éjszaka is rengeteget aludt már. Egy animációs filmet néztek meg, de a férfit valójában nem igazán kötötte le. Chris oda lányára, amikor Jane mindig felnevetett néhány humoros jeleneten. A férfit örömmel töltötte el, hogy a nagyobbik lánya arca hosszú idő óta végre derüssé vált. Egyik lánya sem volt még ilyen hagyományos, régi moziban. Chris is csak egyszer, évtizedekkel korábban járt ilyen filmszínházban, amikor egy különösen balul elsült küldetés után szabadságra küldték. A stáblista lassan kezdett peregni a vásznon, amikor Lexa újra megjelent. Ekkor Chris esetlenül zsibbattagokkal felállt, Emma felébredt, és kissé ingatagon billegve sétált ki a sötét teremből. – Tetszett? – kérdezte Lexa a lányokat, miközben végig sétáltak a folyosón, át az előcsarnokon, és kiléptek a mozi ajtaján, ahol a hamis napfény majdnem elvakította mindannyiukat. – Tetszett? – mondta Jane maga biztosan, és úgy tűnt, mintha a filmeseményei tovább peregnének a fejében. – Nekem is! – Füllentettem ma, mintha nem is aludta volna végig az egész előadást. – Szörnyű volt! – motyogta Krisz fintorogva, közelhajolva Lexa füléhez, hogy a lányai ne hallják a kritikáját. – Tudom! – suttogta visszakuncogva a nő. – Sajnálom! Mindketten felnevettek, a lányok persze semmit sem értettek a felnőttek nevet géléséből, majd Lexa hazakísérte őket. A digitális nap már túljutott a csúcspontján, és a horizont felé tartott. Lexa megállt a házuk előtti járdán, és elbúcsúzott a családtól. – Még van egy kis dolgom, legalábbis amíg a bányászok műszakja véget ér – mondta, miközben a lányok felszaladtak a verandára vezető lépcsőn. Krisz elidőzött, próbálta kitalálni, mit is mondjon ennek a kedves nőnek. Természetesen. Nyögte ki végül. Nagyon köszönjük, hogy velünk tölti a napja egy részét. Gondolom, mennyire elfoglalt lehet. Eléggé elfoglalt vagyok, nem fogok hazudni, válaszolta a nő. Nagyon élveztem a társaságot. Szünetet tartott, miközben egymásra néztek. Mármint az önét és a lányokét. Nagyra értékeljük. Remek reggeli és borzalmas szórakozás. Majdnem. Normálisnak tűnik. Az jó felelte Lexa, és elfordult, majd megállt és visszanézett Kriszre. Ha van kedvük, elmehetünk vacsorázni ma este. Sajnos csak egy termünk van, de az a vacsoránál sokkal élénkebb, mint a reggelinél. Főleg ma este. Ahogy Tom mondta, ahol fény is folyni fog. Már ha kibír belőle még pár kupicával kuncogott a nő. Azt hiszem, kibírok még, mondta Chris, majd felvonta a szemöldökét, miközben egy kicsit tovább gondolta a dolgot. Talán. Lexa ismét felnevetett. Csodálatos hangja volt. Ott leszünk, mondta végül a férfi, majd megfordult és követte lányait a házhoz vezető lépcsőn. Már alig várom, Chris Temple, kacsintott Lexa a férfira. A férfit kísértette a gondolat. Hogy hátra nézzen, vissza a távolodó nőre, de küzdött ellene. Ehelyett felment a verandára, lassan lépdelve a lépcsőfokokon, kinyitotta a bejárati ajtót, és a lányaival együtt belépett a házba, amely már is otthonosnak, kényelmesnek tűnt számára. Az ökölharc öt szó miatt tört ki. A vacsora zajos, de vidám mulatság volt. Ahogy Tom és Lexa is mondta, az éjszakai hangulat a Adilájlában egészen más volt, mint a reggeli. Míg a reggeli csendes és nyugodt volt, az esti vacsoraidő tele volt szüntelen csevegéssel, és egy maroknyi gyerek úgy rohangált az asztalok körül, mintha az élete múlna rajta. Egyre részegebb bányászok gyülekeztek a hosszú bárpult mentén, és tálcányi ételeket osztogattak az asztalok között, olyannak tűnt, mintha mindenki egy hatalmas családtagja lenne. Krisznek több embert mutattak be, mint amennyit számon tudott volna tartani, de ő csak vizet ivott, hiába kínálták a holdfényjel. Feszélyezve érezte magát, mert az ilyen hangoskodó tömegek mindig idegessé tették. Ez kicsiktelenül annak volt az eredménye, hogy évekig foglalkozott tömegoszlatással és lázadókkal, akik néha fegyverrel a kezükben törtek ki a tömegből, és erőszakosan próbáltak meg érvényt szerezni a USM elleni álláspontjuknak. Lexa közelült a férfihoz, és bár ez a fajta közelség egy gyakorlatilag idegen emberhez normális esetben kellemetlenül érintette volna, de Lexa volt az a személy, akit a legjobban ismert az LV 1213-on, leszámítva a lányait, Akikre csak a legapróbb pillantásokat vethette, ahogy az asztalok, székek és más vendégek körül száguldoztak. Nevetésük kihallatszott a zajból, eljutott a füléig, és nem tudta felidézni, mikor hallotta vagy látta őket utoljára ilyen boldognak. Jól szórakozik? kérdezte Lexa még közelebb hajolva a férfi füléhez. Korábban Krisz azonnal elaludt, amint beléptek a házba és anélkül zuhant a bevetetlen ágyra, hogy levette volna a cipőjét. Nem emlékezett, mikor aludt utoljára ilyen mélyen, de felriadt is, úgy érezte, komoly veszélybe sodorhatja magát és a lányait, amikor ilyen mély álmot enged meg magának. Felpattant és kiruhant a hálószobából, ahol mindkét lánya a kanapén ült, és könyveket olvasott. Valódi, fizikai könyveket. Emma felnézett és meglátta az apját, is, hatalmas mosoly terült szét az arcán. – Apa, felolvasnád ezt nekem? – kérdezte a könyvet apró kezében tartva. – Természetesen – válaszolta Krisz, előre lépett és elhelyezkedett kettejük között. Miközben olvasott, érezte, hogy mindkét lány közelebb bújik hozzá. Ez volt a teljes megelégedettség pillanata, az első ilyen érzése az utóbbi időkben. És most, ahogy Lexa mellett ült, Ugyanilyen közel egy padon, egy dübörgő vacsora teremben, A gyomra tele étellel, ugyanilyen elégedettséget érzett. Én fordította arcát Kriszoda és mélyen Lexa szemébe nézett. Nagyon jól érzem magam. A bűntudat hulláma öntötte el. Nem csak Elizabeth miatt, hanem Alisa és mindenki más miatt is, aki meghalt a szállítóhajón. 862 lélek, és ő itt volt, evett, ivott, és nevetett néhány nappal később, mintha mi sem történt volna. Elnézést, mondta és felállt, letette a szövetszalvétát a megüresedett helyére. Jól van? emelkedett fel székéből Lexa is. Jól is. Bólintott Krisz gyorsan, és a nő vállára tette a kezét. Nem kell felállnia, csak kimegyek a mosdóba. Mindjárt jövök. Lexa aggódóan bólintott. A nő tekintete világossá tette számára, hogy az megértette, hogy most többről van szó, de Lexa nem akarta faggatni a férfit. Krisz ezt nagyra értékelte. Rendkívül kedves nő volt, okos, remekül bánik a lányaival. Ezeket a gondolatokat elhessegette a fejéből, ahogy áthaladt a hőbörgő bányászok mellett a bárpultnál. Ketten közülük hangosan vitatkoztak. Rájött, hogy az erőszak itt is a felszín alatt lappang, mint a legtöbb hasonló helyen. Számtalan veszekedésben volt már része, és néha fegyverrel támadtak egymásra a küzdőfelek, de sokszor csak ököllel. Érezte, hogy valami rossz fog történni itt is és akkor meghallotta azt az öt szót. Nem kellett volna ezt tennünk, nyögte ki az egyik bányász, egy nagy darab vörös szakálú, fekete sapkát viselő fickó. A sötét frizurás, kecske szakálú férfi, akivel vitatkozott a nagy vörös, magasabb volt ugyan vita partnerénél, de vékonyabb testalkatú. Olyan gyorsan ütötte meg ellenfelét, hogy Krisz alig látta a mozdulatot. A vörös szakálu sem fogta fel, hogy mi történik, az ütés megdöbbentő erővel csapódott be, és a nagy darab embert hátravetette a többi bányász közé, akik ennek hatására pillanatokon belül rosszallóan üvöltözni és lögdösödni kezdtek. Szinte azonnal kitört a verekedés, amelynek középpontjában akaratlanul is kriszállt. Minden más megszűnt körülötte, és anélkül, hogy tudatos döntést kellett volna hoznia, érezte, hogy az agya visszakattant abba a Kriszt aki a hadseregtől a csúcson vonult vissza. Minden, a kiképzésen berögződött gyakorlat újra előtört belőle, mintha csak arra várt volna, hogy ismét igénybe vegyék. Egy másik izmos és csúnyán mogorva bányász meglátta Kriszt. A férfi szemében gyilkos csillogás villant meg. Szinte, mintha örült volna, hogy a látogató újjonc a közelharc közepén kötött ki, pont előtte. Ököllel Krisz arca felé vágott, épp olyan gyorsam, mint az az ütés, amely kiütötte a vörös szakált. Krisz azonban sokkal gyorsabb volt, mint a vörös, és a támadójánál is sokkal gyorsabb, mert már akkor tudta, hogy az támadni fog, amikor annak még eszébe sem jutott, hogy így fog cselekedni. Krisz a balalkarját használva könnyedén kivédte az ütést, és egy ellentámadással válaszolt, a jobb öklét a felkészületlen férfi gyomrába vágta. Az meggörnyedt, a szájából egy sóhajtó tört elő, majd Krisz felhúzta a térdét, ami a bányász arcába csapódott. A támadó orjukaiból vérfröccsend ki, és abban a pillanatban a földre rogyott. A fickó két ivó cimborája ekkor odaugrott Kriszhez. Mindketten izmosak voltak bányász ruhában. A nő lendült először, ajkát torz vicsorgásba húzva. Krisz nem akart további bajt, szerette volna, hogy ennek vége legyen, méghozzá gyorsan. Nem akart egy részeget sem bántani, senkit sem, főleg nem úgy, hogy a lányai esetleg ezt végignézzék. Elhajolt a nő vadütése elől. Hagyta, hogy annak saját lendülete ellene dolgozzon. Kitette a lábát, amiben a nő megbotlott, és nagy nyekkenéssel a földre zuhant. A részegség megtette a hatását. Ettől függetlenül nem szívesen szállna szembe több ilyen bányásszal napközben. Mindannyian erősek és gyorsak voltak. Minden nap órákat töltöttek azzal, hogy akaratlanul is tökéletes fizikai példányokká csiszolják magukat. A másik férfi egy erős ütést mért Krisz arcára, bár sikerült ekkor is kissé elhajolnia, így az újabb támadó nem tudta úgy megütni, hogy leterítse, de a saját vérének az ízét megérezve elborult az elméje. Abban a pillanatban elfelejtette a lányait, azt, hogy hol van, és mindent, ami az elmúlt napokban történt velük. Ösztömböl cselekedett. Amikor az agya kissé kitisztult, Lexa arcát látta maga előtt. – Elég volt! Nyugodjon meg, kérem! – üvöltötte a rémült nő a képébe. Krisz ekkor megrázta magát és szétnézett. Bányászok testei hemperektek a lábai előtt. A teremben dermet csend vette körül. Mindenki a győztes férfira bámult. Egyesek szemében döbbenetet látott, másokéban rémületet. Én – Én sajnálom! – motyogta Krisz maga elé, miközben a véres száját a kézfejével törölgette. – Nem kell bocsánatot kérnie! – felelte Lexa. Krisz a magas bozontos hajú szakálas férfi felé fordult, aki a verekedést kezdte. Az a pultnak támaszkodott, eltorzult grimasszal a gyomrát tapogatta. A szemében szikrázó tűz villogott, ahogy látható féltékenységgel visszabámult hol Kriszre, hol Lexára. ra azt akarom, hogy tűnjetek el innen. Azonnal. Ezt majd reggel a főhadiszálláson megbeszéljük. Cosgro arca egy pillanatra eltorzult a mérektől. Kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de aztán becsukta, összeszorította az állkapcsát, és szótlanul a kiárat felé indult. Lexa visszavezette a kábult kriszt az asztalukhoz. Mindent láttam, mondta halkan a nő, amikor leültek. Csak védte magát, de ki akartam hozni onnan, mielőtt másokat is zavarba hoz. Nem hiszem, hogy hozzá vannak szokva, hogy igazi ellenféllel kell szembenézniük. A teremben, mintha mi sem történt volna, most már minden bányász jól kijött egymással, nevetgéltek és kocintgattak. Felsegítették a sérült társaikat a padlóról, visszatért a terembe a megszokott zajongás, és mindenki iszogatott tovább. Jean és Emma odarohantak a kapjukhoz, tágra nyílt szemmel kapkodták a fejüket. Apa, jól vagy? kérdezte Jean, a hangja ismét a halott anyjáira hasonlított. Jól vagyok válaszolta a férfi. Sajnálom, hogy ezt látnotok kellett. Csak ki akartam menni a mosdóba. Apa, ez király volt! Emma felemelte apró öklét, és árnyékbokszolta a levegőt maga előtt. Nem, ez nem volt az. Felelte Krisz, és finoman lefogta a lány kezét. Az erőszak sosem megoldás, ha csak nem akarod megvédeni magad. Ahogy én tettem most, sietett hozzá tenni. Hirtelen megjelent néhány másik gyerek, és elhúzták a lányait. Jane és Emma még alig nyúltak ételhez, amióta itt voltak vacsorázni. Chris arra gondolt, hogy visszahívja őket, aztán mégis hagyta, hogy elmenjenek játszani a többiekkel. Életük legjobb pillanatát élték át most, később is ehetnek majd. Emma nem téved, mondta Lexa és ravaszul Kriszre mosolygott. Elég király volt. Hol tanult meg így harcolni? Nem minden USM-tiszt ilyen jó a közelharcban. Sokat edzettem, amikor fiatalabb voltam. Csak fel akartam készülni mindenre. Hát, látszik, bólintott Lexa, és lazán kortyolt egyet az italából. A szeme csillogott, miközben a férfira nézett. Az élőzene újra beindult, miután a verekedés miatt rövid kényszerszünetet kellett tartaniuk. Úgy tűnt, hogy az étterem nyűsgő hangulata ismét felpörgött az összecsapás után. Közvetlenül az első ütés előtt a vörös szakállas fickó azt mondta, nem kellett volna ezt tennünk. Van ötlete, hogy mit értette ez alatt? Fordult Krisza nőhöz. Észrevette, hogy valaki letette elé egy pohár fényt. Úgy döntött, hogy belekortyol. Bizonyára ivott már rosszabbat is. Fáj tőle a szája ott, ahol megütötték. Lexa elgondolkodott Krisz szavain, zavart tekintett suhant át az arcán, aztán megrázta a fejét. Nem, fogalmam sincs, válaszolta Lexa. De a bányászok napi nyolc órát töltenek a föld alatt, néha többet is, feltörve ezt a bolygót, és próbálják megkeresni a kenyerüket. Az indulatok sajnos hajlamosak időnként fellángolni. De általában hagyjuk a dolgot. Ha minden bányászt, aki verekedni kezdett, büntető eljárás alá vonnánk, nem lennének bányászaink. Ettől függetlenül, ha vádat akar emelni az ellen, aki megütötte, nem dehogy. Vágott közbe Krisz és újabb kortyot ivott. Egyáltalán nem. Inkább csak ülök itt, beszélgetek, és nézem, ahogy a lányaim teljesen megőrülnek. És valóban, a gyerekek kis csoportja tovább kőrözött az étteremben, a nevetés és a csapkodó végtagok összevisszaságában. visszaságában Krisz pedig derűsen figyelte őket, érezte maga mellett legszát is, és a lelkében mélyen hálás volt mindezért a nőnek, az áll tompán sajgó fájdalom ellenére is. Mind a négyen csendben sétáltak hazafelé. Emma Krisz karján aludt, Jane pedig a másik kezét fogta, bár csodának tartotta, hogy még tudott járni. Alig volt nyitva a szeme, és úgy vonszolta a lábát, mint egy élő halott. Lexa a másik oldalán sétált, csendben szórakozott mosolyjal az arcán. Bezárták a delilah és az est végére olyanná vált minden, mintha a verekedés meg sem történt volna. Lexa gyakorlatilag minden egyes embernek bemutatta Kriszta bárban, ami azt jelentette, hogy az óesté szinte minden egyes emberével találkozott. Még a bányászok is, akikkel összeverekedett, teljesen más emberekké váltak az est végére. Hátba veregették és üdvözölték a városban, mintha nem verték volna egymás arcát véresre néhány órával korábban. De Krisz már korábban is látott ilyesmit, mind a katonaságnál, mind más bárokban a földön. Az emberek néha hihetetlen módon viselkednek a megbocsátást illetően, és persze az erőszakra is másképpen reagálnak. Furcsa kettősség volt ez, amit Krisz egész életében próbált megérteni, különösen, hogy egy magasan kitüntetett jó tiszt egyetlen gyermekeként nőtt fel. Keményen dolgozott, hogy lenyűgözze az anyját. Az apja rákba halt meg, amikor ő még csecsemő volt. Az anyja keményen bánt vele mindig. Egyesek szerint túl keményen. Még ha a férfi külseje megkeményedett is az évek során, azért csendben küzdött magában, hogy megvédje azt a lágy, rejtett részt a lelkében, ami mélyen ott volt benne eltemetve. Elizabeth és a lányaik segítettek abban, hogy az a lélekmag, amelyet az anyja akaratlanul majdnem elpusztított, túlélje a küzdelmes éveket. Amikor a felesége meghalt, Chris azt hitte, hogy ez a jobbik része is elpusztult a nővel együtt. De az, hogy majdnem elvesztette a lányait egy xenomorf miatt egy halára ítélt szállítóhajón, ráébresztette, hogy ez a része még mindig létezik és hogy fontosabb lett számára, mint valaha. Éppen amikor a karja már kezdett el odaértek a házhoz, és Emma hirtelen fészkelődni kezdett, majd tágra nyílt szemekkel kikászálódott az apja karjából. Ébren vagyok, nem vagyok fáradt, erősködött, és ezzel válaszolt egy olyan kérdésre, amit senki sem tett fel neki. Jane megragadta a húga karját, és berángatta a házba. Krisz egy pillanatig elidőzött a járdán, majd Lexa felé fordult. Ez érdekes volt, mondta enyhén mosolyogva. Csak néhány pohár volt fényt néhány óra alatt, többét eltevett, mint amennyit már hosszú ideje nem, de még mindig kis részegnek érezte magát. A távolból hallotta, hogy az OST néhány polgára hazafelé tart, jókedvűen kiabálva, énekelve, nevetgélve, Neki mégis teljesen idegen volt ez a világ. Tudom, hogy azt mondta, ne kérjek bocsánatot, de sajnálom, mondta a nőfélénken. Bár nem Lexa volt a város vezetője, az éjszaka folyamán halkan szitta a vétkes részek bányászokat, azt hitte, hogy Krisz nem hallja a szavait. Kemény volt, és a férfi értékelt ezt a tulajdonságát. Úgy tűnt, a bányászok is tisztelték a nőt, mert lehajtották a fejüket, amíg beszélt, és morgolódva ugyan, de határozottan kimondták a saját bocsánat kérésüket, amikor a nő elmondta az utasításait. – Komolyan, Lexa, minden rendben – válaszolta Chris még mindig tudatában annak, hogy fáj a szája. – Furcsa módon a fizikai fájdalom még jól is esett neki, mert emlékeztette arra, hogy még mindig él. És őszintén? Volt már ennél sokkal rosszabb verekedésem is. – Tényleg? – kérdezte a nő, és egy fél lépést tett előre. – Hát halljam? Hát, volt egyszer, amikor egy csapat USM kadét a korari partra szállás alatt eltűnt. Azt a parancsot kaptam, hogy vezessek egy kis kontingenst, hogy visszahozza őket. Ez enyhén szóval csúnyán alakult. Mielőtt Krisz felfoghatta volna, mi történik, Lexa ajkai a férfi ajkaira tapadtak, a karjai pedig átkarolták. Egy pillanatra engedett neki. Olyan jó volt a lány melege, az íze és az illata. De a pillanat gyorsan elszállt, és érezte, hogy az óvatossága felül kerekedik. Lassan megfogta a lány vállát, és eltolta magától. Leksa értetlen szemekkel nézett rá, majd elkomorult arc kifejezést töltött. Nem kellett volna ezt tennem, mondta, majd megfordult, hogy elsétáljon. A férfi utána nyúlt, gyengéden megfogta a nő vállát, majd úgy fordította a lányt, hogy az szembe kerüljön vele. – Lexa, nem, én – kezdte keresni a szavakat Krisz. Sohasem tudta jól kifejezni magát az ilyen érzékeny pillanatokban, pedig keményen dolgozott azon, hogy ezt jobban csinálja. Elizabeth mindig figyelmeztette őt erre a hibájára. Kedvellek téged, nagyon is, intelligens vagyis gyönyörű, és egyértelműen belevaló. A nő hirtelen felnevetett, felnézett a férfi szemébe, és megszólalt. – Ezt nem tudom. – De igen, tudod, ellenkezett a férfi. – És ez is lenyűgöző, az önbizalmad. Látom, ahogy az emberek rád néznek, ahogy beszélnek veled. Őszintén meglep, hogy még egyedülálló vagy. Úgy tűnik, rengeteg ember van ebben a kolóniában, aki szívesen lenne veled. Mint Cosgrove, tette hozzá majdnem, de inkább elnyelte a további szavait. Talán, mondta a lány, de engem ez sohasem érdekelt. Azért vállaltam ezt a megbizatást, mert hittem abban, amit ez a kolónia nyújtani tud. Egy új világot. Nem érdekelt a komoly kapcsolat. Nincs rá időm. De benned van valami Christ Temple. De nem tudom, mi az. A feleségem, Jane és Emma anyja, már egy éve elment, de még mindig hiányzik. És valahányszor csak gondoltam valaki másra, bűntudat gyötört. És aztán minden apokóra jutott a földön. A pestis, a lázadások, az origa, a pánik, és persze, ami a szállítóhajón történt. A nő várakozón nézett a hirtelen elhallgatott férfira. Láthatóan remélte, hogy az majd bővebben kifejti, amit elkezdett. Minden esetre emelte a szemeit a férfi legszára, Nagyon hízelgő. És én nem, nem mondok nemet. Csak... Időre van szükségem, hogy kitaláljam, hogyan tovább. Hogy magamra találjak. Hagyhatnánk magunknak időt, és lehetnénk barátok, és majd meglátjuk, mi lesz. Természetesen, válaszolta a lány elkomorulva. Remélem tudod, hogy addig vagy itt vendég, ameddig csak szeretnéd. Úgy tűnik, a lányaidnak tetszik itt, és talán találnék munkát egy olyan embernek, mint te. Még a titkosított aktád nélkül is tudom, hogy elég gyilkos képességeid vannak. Nyitott vagyok arra, hogy ezt megbeszéljük, bólogatott Krisz. Az agya végigfutott az ő és a lányai lehetséges jövőjén. Eljuthatnak egyáltalán a kolóniára, ahová tartottak, mielőtt a xenomorf kisiklatta a terveiket, miközben több száz embert is megölt. Mennyi időbe telne, amíg egy másik szállítóhajó megérkezne? maradtak -e egyáltalán még szállító Sikerült elkapniuk az egyik utolsót a földről, mielőtt a hadi állapotot bevezették volna. Talán nem is olyan rossz ötlet itt maradni az úestén. Lexának igaza van. A lányai boldognak tűnnek itt. Nagyon boldognak. Miért kockáztatna valami jót egy teljesen ismeretlen jövőért? Jó ét, Krisz! Sajnálom, hogy a hajódat elpusztította valami, amiről nem vagy hajlandó velem beszélni, de nagyon örülök, hogy itt kötöttél ki. Lépett hátra Lexa, majd ismét megfordult és elsétált. A férfi nézte, ahogy távolodik a nő, ellentmondásos érzéseket érzett, majd lassan besétált a házba. Oda bent minden csendes volt, sötét, de megnyugtató. Bezárta az ajtót és elindult a lányok szobái felé. Egyikük sem volt sehol. Kriszen hirtelen pánik uralkodott el, a saját hálószobája felé vette az irányt. Amikor odaért, elmosolyodott. A lányok ott aludtak, elterülve, mint két tengeri csillag, a fáradtság elnyomta őket. Teljesen elégedettnek tűntek, percekig csak nézte őket, és csendben gyönyörködött bennük. Végül Jean szobája felé vette az irányt, és letelepedett a lány ágyára, rádöbbenve, hogy valójában ő is nagyon kimerült. A fizikai teljesítménye, annak ellenére, amit Lexának mondott, már régóta nem volt olyan, mint régen. Az ökölharc is kimerítette, és ezt a tényt minden izmában érezte. Leújta a szemét, mert biztos volt benne, hogy azonnal elalszik. Tévedett. Az agya lázasan dolgozott. A nap világosan körülhatárolt események sorozata volt, reggeli és ebéd, a mozi, a vacsora és az italok, a verekedés és legszacsókja. Bár mindezek rendkívül különálló eseményeknek tűntek, mégis összemosódtak a rátörő érzelmi hullámok zavaros keverékében. De a legzavaróbb, legszaszája az övén folyamatosan csak ezen járt az agya. A nő ellenállhatatlan mozdulata, ahogy hozzáhajol. A furcsa az volt számára, hogy a hozzá közeledő arc a lehúny szemei mögött mégsem Lexájé volt. Alisa arca jelent meg előtte. Nem tudta kiverni a fejéből az android arcának képét. Még akkor is, amikor Lexa megcsókolta, Alisa volt az, akire az agya azonnal átváltott. De ennek semmi értelme nem volt. Nem csak, hogy Alisa elpusztult, de mégiscsak egy gép volt. Ahogy ott feküdt, kétségbe esetten vágyott az alvásra, miközben az ótonnal láttélt emlékei végig söpörtek rajta. A vele és a lányaival töltött idő. A késő esték, amikor Alisa meghallgatta a férfi aggodalmait, a földön egyre növekvő káosz miatt, hogy Alisa önzetlenül feláldozta magát, hogy megmentse őket a zenomorftól. Soha nem mondta el neki, hogy milyen fontos volt a családja számára. És neki is. A percek nyomasztóan peregtek, és a férfi lassan kiszorította Alisát a fejéből, helyette inkább az imént áttélt, csodálatos napeseményeit próbálta felidézni. Egy olyan jól sikerült nap volt, amit Jennek és Emmának újra és újra át kell majd élnie. És akkor újra bevillant neki az az öt szó, ami miatt a verekedés kitört az este. A szavak egész éjjel ott motoszkáltak az agya mélyén, hiába próbált nem törődni velük. Emlékeiben a tömegzaja és közelsége terelt el a figyelmét. Nem kellett volna ezt tennünk, visszhangzott egyre erősebben, Félállomban a mondata fejében. Lex a homályos magyarázatának valamilyen szinten volt értelme, de Kris tudta, hogy megtanították a kiképzésen, hogy olvasni tudjon a jelekből, az emberek viselkedéséből, ez a tulajdonsága mindig is jól szolgálta őt a USM tisztjeként. Valami másról volt most szó. A vörös szakálas férfi tekintete valamivel nagyobb dologról árulkodott ott. Kriszben akkor ott ez az érzés nem tudatosult, de beleégette magát, és most előjött. Krisz a természeténél fogva túl kíváncsi alkat volt ahhoz, hogy ezt most figyelmen kívül hagyja. Felállt, kimerültsége ellenére is nyugtalanul ébernek érezte magát. Csendben körbesét a házban, újra ellenőrizte az összes ablakot. Zárva voltak, nem lett volna könnyű bárkinek is behatolnia anélkül, hogy betörni az üveget. Tétovázott a következő lépésén, aztán döntött. A pillanatnyi megérzése ellentmondásos volt, de tudta, hogy ez a helyes döntés. Különben sem maradna sokáig távol, csak egy kicsit körül akart szaglászni a környéken. Végül is ez nem egy börtönbolygó. Megengedték neki, hogy bármikor éjszaka sétára menjen, azaz nem tiltották meg neki. Chris Temple hangtalanul csendben kisurrant a bejárati ajtón, bezárta maga mögött, majd úgy mozgott az árnyékban, mintha csak oda született volna.